Хотіли закричати, але пересохло горло, не послухалися її. Тихо прохріпіло і затихло. Крайня хата дивилась на неї своїми вікнами, на шибах, яких грало привечірнє сонце. І Марія знову потягнула Мавру за собою. Боялася відпустити з очей оте тихе мерехтіння на шибах. Навіть якщо воно ввижається, Треба йти до нього. У дворі випряжений кінь жумрає свіжу траву з воза, пофоркує і одмахується хвостом от комарів. Криниця, спричиненою лядою, але не забита наглухо. Повне відро води на цямринах під дашком. Потягнулися до води Марія і Мавра. Марія поступилася корові. Витягнула, важко налягаючи на корбу і ще відро. «Годі, годі, Мавро, запалисься!» Жадібно пила сама, відчуваючи, як розсмоктується суха осуга у горлі, як прохолодна сила вливається в неї. Заплющила очі, щоб не бачити старезної змученої баби із скудовченим сивим волоссям на голові, Баба, яка дивилась на неї з відра. Вона вже не змогла відійти від криниці. Побачила, як мавра, волочачи ногу до шкандибала до воза, уткнулась у нього губами. Кінь невдоволено скосив око, але відступився і знову жував траву, смітячи нею під колеса. Марія опустилася на лавчину під бетонним кільцем криниці приперлася спиною до цямрени. Ремигає мавре, притулився до ніг пушок, як вдома. Вона таки задрімала, бо вони почули, як зайшов на подвір'я городу худий, засмаглий на ранньому сонці чоловік з сирпом у руці та з оберемком конюшини для кролів. От чого кіт умивався, «Гостей маємо», – подумав чоловіку, вкинувши голодним ненажерливим кролям зелені і витираючи долонею мокрий від поту обідок вилинялого шевйотового кашкета. «Миколо! Микольцю!» – тихо погукала баба, що дрімала під криницею. Він мимоволі здригнувся, почувши своє ім'я, – з уст цієї незнайомої жінки привода. Ось, дечки я. Тута. Ходив на ливаду по конюшину для вухатих. Такі не на жари, що страх. Марія від його голосу прокинулася. Де я? Чи жива ще? Мавра жує сіно з воза. Пушок біля ніг. Жива. Заходьте до хати, не замкнена. Щось не можу згадати вас, тітко. Жаль, хазяйки моєї нема. Повезла дітей у район, в табори. На південь повезуть. Нічим готовеньким нагодувати вас з дороги. Якби була моя молодиця, Уже б шкварчало на сковороді. То ви самі приготуйте, Бо я лише яєчну вмію смажити, Та й то пересолю. Бачу, що ви звідти. Мабуть, маму мою знали? Нема вже. У січні поховали небіжчицю. Похазяйнуйте, бо я маю людям свіжої води вивезти на поле. Це правда, що туди привезли три роботи з Японії. де один згорів, другий запікав і зупинився а третій утік назад, у Японію. Як будемо без дітей цілісіньке літо? Уявити не можу. І двіри, і село без дітей страшно. Діти не можуть натішитися новою хатою, куди їх привела тітка Олеся. Крикнеш, а воно довго повторює під куполом, наче передражнює хтось, заховавшись високо-високо. І є де гратися. Он яке подвір'я біля клубу, і хазяїна не треба боятися. Немає його тут, бо це клуб, щоб приходили люди. Голові колгоспу Олеся нічого не пояснювала. Треба бути біля телефону. Можуть дзвонити з Москви. Поживемо в клубі, однаково пустує кімната сільського музею. Не до екскурсій зараз. І за дітьми приглянув. І чергуватиму у медпункті. А дідлахам строго наказала якщо хтось візьме в руки хоч один експонат, повернемось на стару квартиру. Водій швидкої допомоги прикріпленої до медпункту приїхав машиною аж із Сталліна, по кілька разів укидає до скриньки листи. Він допоміг занести до великої музейної кімнати металеві механізаторські ліжка. Сільський краєзнавчий музей мали відкривати на 9 травня. Ще не всі експонати розставили на місця, та аварія багато чого переінакшила. Що вже казати про такі дрібниці? На стінах висить і велика перемальована художником карта, княжих земель Київської Русі, де жирним, що одразу впадає в очі кружайцям, позначено село Княжий Любич. І фотопортрети сільських революціонерів, комнезамівців, ще одна карта, де зображено рух фронтів і армій, які йдуть визволяти Княжий Любич від фашистських загарбників. На іншій стіні – Графік росту поголів'я худоби і підвищення врожаїв у місцевому колгоспі. На стендах під склом мандат доярки, яка була делегатом Всесоюзного партійного з'їзду. Акт на право колгоспу користуватися землею. Одяг будьонівця, акуратно зашита дірочка на грудях гімнастерки. Надтріснута каска нашого солдата – років Великої Вітчизняної. Кажуть, місцевий учитель історії, вийшовши на пенсію, усі свої заощадження уклав у цей музейчик. Вижебрував експонати в Києві, у Москві, у Переяславі, збирав по людях. «Що може одна однісінька людина?» – подумала Олеся, оглядаючи все це добро – серед якого були і мамонтові бивні, і кам'яна сокира, і саморобний макет атомного ядра та сонячної системи.